Назустріч їм ішла Клава, та, яку вони бачили в липовому гаю, і турист Сергій. Клава, як то кажуть, пряла очима, пускала бісики, кокетувала страшенно. «А де ви в Києві живете? Не секрет?» «Не секрет, у Голосієві, сказав Сергій і чогось усміхнувся хлопцям, минаючи їх. «Ха, ви пожартували?» Я ж знаю, Голосієво, це ліс. Ви пожартували, Ха, ви мене розсмішили. От жартун. Клава роблено зареготала. Сергій щось відповів, але хлопці вже не почули. Клава знову зареготала. Ха, вже на цього оком накидає. Зневажливо скривився Сашко Циган. От! А що? Вірняк, київська прописка. І знанням справи сказав Марусик. Журавель промовчав. Хлопці підходили до правління. У цей час двері контори правління розчинилися, і на ганок одне за одним вискочили спершу доярка Ганна Тертична, потім комбайнер Мирон Кандиба, а за ним брати-механізатори затягайли Іван, Павло і Олександр. Усі вони були чогось схвильовані і заклопотані. Ганна Тертична, червона як мак, щось шепотіла собі під ніс. Мирон Кандиба на ходу чухав потилицю, а брати-механізатори перемовлялися малозрозумілими вигуками. От кіно! Так, тримай себе в руках! І поки хлопці встигли отямитися, всі п'ятеро зникли. Так, щось таке трапилось, округлив очі Марусик. Схоже. зітхнув сашко циган. І де вона могла подітися. задумливо мовив журавель. Так, нумо хлопці, гайда в липки. Може, дід щось знає? Все ж воно навколо діда крутиться? Мусить він щось знати. Гайда. Сашко циган махнув рукою, і хлопці рвонули в липки. Дід, як завжди, Порався на пасіці, човгав біля вуликів, може й без особливої потреби, але не міг він сидіти, склавши руки. Така вже була в нього вдача. «Здрастуйте, діду!» загукали хлопці ще здаля від хвіртки. «Здрастуйте, як не жартуєте!» усміхнувся їм назустріч дід. Хлопці перезирнулись, не знаючи, з чого почати. «Метку захотілося!» Спробував допомогти їм дід. Та ні, ні, запротестував Сашко Циган. Ви що, думаєте, що ми такі канюки тільки просити вміємо? Так, ми у справі. О, у якій же такій справі? Слухаю, люди добрі. Сашко Циган озирнувся на журавля. І той, вмить почервонівши, випалив. Ви, ви не знаєте, де Маруся Тайфун? «Та що вчора з нами... отут...» Дід наморщив лоба. «Та нібито не знаю. А що?» «Дома не ночувала і на роботу не вийшла!» Це, перебуваючи один одного, вигукнули Марусик і Сашко Циган. Усмішка сповзла з дідового обличчя. «Що ви кажете?» «Це погано. Де ж вона поділася?» Хлопці знизали плечима. «А загінка, яку вона мала сьогодні прорвати, зроблена!» – сказав журавель. «А, ну тоді не страшно!» – дід знову усміхнувся. «Тоді знайдеться! Не хвилюйтесь! Або у якійсь своїй справі, або знайдеться!» І так він це впевнено сказав, що хлопці одразу заспокоїлись.